Aantza eta bitor zazpi. Kaixo Kaixo? Baina bitor, Gatza horiek oso zekine daude. Eta gaur jarra hitzuzu, eh? mm, da gaurgoizean garbia jarri dituzu. Nola zeikind dituzu? Jode, ba gaur gabean neuri egin du eta lantegiko aparkalekoan ban putzu handi bat eginda. Ta ni kotxetik atera naiz eta oina nun eta putzuan sartu dut. Oina bai, baina galtzak goitik bera dituzu zeikinak. Bai, bai, eh? baina itxon, ez dut bukatu. Gero, kotxe bat etorri da, putzu gainetik pasatu da azkar eta plas. Ara. Ba, alkandora ere zikina, ez zu? Ja, ja baina hori amiketan gertatu da. Ba, bokadellua hartu dut eta tomate erori zait. Tomate saltza? Baina hori ezin da garbitu, bitior? Ba ira, tori, buzo Ei, bat jantzi. Hauzera, buzo bat? Bai, bai, bai, bai. Hauzera, jantzi baintxe bertan eta guazen bazkaltzera. Baina, ba, ba.